«У поля, поправив я його, ну гаразд в поля, то поїдемо, а чого туди їхати? Як то чого? Подивимося, що виросло? Що сіяли, те й виросло, сказав я спокійно. У мене ж поля не товарні, а дослідні. Я все ж таки я хотів у уперся Марко. Нічого ти там не побачиш. Як то? А так. Ти ж усе звик по телефону, і сіяти, і косити, і молотити, і доїти корів, і виконувати, перевиконувати. Брат зітхнув. Твоє нерозуміння керівної ролі стає просто загрозливим. Ми сиділи на далекому від розкоші в диванчику. Не розділені барикадами столів, не в протистоянні, мов далекі зоряні світи, а поряд – або все ж таки рідні брати, я навіть старше, за віком, Марко молодше, розмовляли з повільністю хліборобських синів, говорили рідною мовою про рідну землю і про її плоди говорили і не чули один одного. Скажу вам таке, що «Обіуш дзвенітиме», «Обіуш», «Обіуш», «Як мені докричатися до рідного брата, як прокричатися крізь нього». Зовні ми схожі, хоч усе в нас не однакове. Зріст, очі, голоси, одягнені ми теж майже однакове, костюми з дорогої матерії, модні черевики, напрасовані білі сорочки. Тільки в мене все трохи не таке: незграбніше, пошите, не оковирніше сидить на мені, сковує всі мої рухи, і я вимушений. А випручуватися з свого одягу неначе з гамівної сорочки, а брат розкути, мов, весняні води, а в кожному його поросі свобода, артистизм, а вишуканість і якийсь особливий, сказати б, полиск. Чом чому же воно так? Чи я став надто незграбним біля землі, затужавів і затвердів на камінь, а брат тим часом набув у високих сферах якогось особливого польоту, легкої при летючості. І хоч класик і казав колись, що людині не дано спурхнути і полетіти, але в мене завжди таке враження, що мій брат от-от спурхне і полетить. Звідки це в нього і чому я такий тяжкий порівняно з ним? Зовнішня е розгадка досить проста. «Все, що на мені для таких, як я». Домашнє, саморобне, часто нездарне продукція наших рідних абракоробів, які, маючи калічені душі, готові перекалічити не тільки твоє життя і цілий світ, а на братові привезене, завезене, добуте і роздобуте новітніми прислужниками, номенклатурними лакеями, десь куповане. А тут уже ніби не продаване, а роздаване, мов своєрідна уніформа, ніби обравлення для крівних душ. Знаки розрізнення – і ручка, яку брат дістає з кишені. А пола піджака ледь відгортається, і на шовковій підкладці видно золоте шитво фірменного знаку «Бортекс Мальта». Знай наших, ми вже мало не мальтійські рицарі, імпортна з золотим пером високої проби, а не копійчани кулькові Цурупалок, як у мене. І сигарети не наші, навіть не ліцензійні молдавські, а справжні американські з ментоловим фільтром «Данхіл». І машина, яка стоїть на вулиці поряд з моєю забрьоханою нивою, хоч сьогодні і невелика, а мала, не чайка без передніх номерів, щоб автоінспектори Трепетали від великої невідомості, а Волга, але не та Волга, що її продають трудящим за здирницькою ціною, а особливо сконструйована тільки для начальства, щоб ще здалеку було видно, що їде чин непростий, навіть не середній, а досить високий або й дуже високий, і щоб автоінспектори, ці найперші жертви комунікаційного чинного вшанування, таки, трепетали і трепетали. Я дивлюся на брата, примруживши свої немолоді, ой, які ж немолоді очі. Брат знає, що я знаю про нього все, але він не знає того, що я просто його брат, і не тільки, як оце сьогодні. Учений полевод одного з типових регіонів республіки, а іще хтось багато ликий і великий, смертний і безсмертний, присутній ось тут і в цей час, і всюди сущий у всі часи на цілу тисячу років. Не знає цього мій високопосадний брат Марко і ніхто не знає. А я з землі доброї, веселої, всеплодющої, щедрої, і землі трагічної, де вже тисячі літ тече кров, червоніє і чорніє, де гримить залізо і кінський тупик.